Under 1953 blir det äntligen vapenstillestånd i Korea. Dag Hammarskjöld väljs till FNs generalsekreterare, Josef Stalin dör, president Eisenhower installeras och drottning Elisabeth krönes. Holland drabbas av svåra översvämningar, jordbävning i Grekland, Mount Everest besegras. Winston Churchill får Nobelpriset i litteratur, Stockholm fyller 700 år och den 13 år gamla cox slopas. Folkpensionen höjs och vi får obligatorisk sjukförsäkring. En epidemi kräver många dödsoffer. Sverige blir för första gången världsmästare i ishockey. Och IFK Norrköping vinner förstås allsvenskan. Nej du, det gör man med FF. Fyra poäng före Peking.